Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Star. www.uvistar.com Innalhamdalillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina <Sessizuk> wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taqurabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zaujaha wa batsha minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahal ladzi tasalun Inna Allaha kan arikum raqibah. Ya ayuhal ladzina amalut takullaha wa quulu qawlan sadidah. Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma bat, fa in asakal hadithi kitabullah. Wa Hadi hadihadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa umri muhdasatuhah. Wa kulla muhdasatin bid'ah wa qul labid akan dalalah wa qul dalalatin finnah. Ikhanifilla wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian ke kitab 'I'tiqad A'immatil Hadits, Akidah Para Imam Alil Hadits yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimallahu taala. Sekarang kita sampai pada pembahasan salah satu rukun iman yang masih Berkaitan erat juga dengan iman kepada Allah. Yaitu di sini berkaitan dengan al-iman bil-qawdai wal-qadar. Iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah berkata. Wa yakulun ma yakuluhu al-muslimuna bi asrihim. Masya'allahu kana wa ma la yasha'u la yakunu Para imam-imam adil Hadis Mereka mengatakan Seperti yang dikatakan oleh kaum muslimin Semuanya Yaitu apa yang Allah kehendaki Pasti terjadi Dan apa yang tidak Allah kehendaki Tidak mungkin terjadi Kama kola ta'ala Sebagaimana Allah berfirman Wama illa an yashaa Allah. Tidaklah mereka berkehendak atau tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga berkehendak. Kemudian poin yang ke-10, beliau mengatakan wayaqulun dan para imam ahli hadis berkata la sabila riahadin an yakhruja an ilmilah. Tidak ada jalan bagi seorang pun untuk keluar dari ilmunya Allah wala an yaghliba fi'luhu wa iradatu masyatallah dan tidak mungkin perbuatan serta kehendak makhluk manusia itu mendahului mengalahkan kehendak Allah wala an yubaddala inallah tidak akan mungkin ilmu Allah itu berubah fa innahul alim la ya sesungguhnya Allah itu adalah yang maha mengetahui tidak ada kejahilan dalam dirinya wala yasu dan tidak akan mungkin Allah lalai lupa wal qadir la dan yang maha kuasa tidak akan mungkin terkalahkan. Takafani filahi rahmani wa rahmukumullah. Seperti yang kita sampaikan tadi, iman kepada takdir Allah ini masih berkaitan erat dengan iman kepada Allah. Seperti yang ini akan kita buktikan ya, dari pembahasan iman kepada takdir. Oleh Olehkaitulah Seorang sahabat Rasulullah sallallahu yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Al-Qadar nizamut tauhid. Iman kepada takdir itu merupakan poros tauhid. Fa man wahhadallaha wa amana bil qadari mu'minin wahid. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dalam ibadah dan dia mengimani takdir. Maka jialah orang mu'min yang sejati. Dan dia adalah seorang yang bertauhid. Namun sebaliknya kata beliau. <tik> Namun barang siapa yang bertauhid kepada Allah. Dia Masya Allah. Ibadahnya kepada Allah saja. Tidak berbuat syirik. Namun dia mendustakan Takdir. Maka pendustaannya ini Membatalkan Tauhidnya Ini poin yang Sangat penting untuk kita Ketahui bahwasannya Iman itu akan Bisa batal kalau kita tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya enam rukun iman itu harus Betul-betul kita pahami Dan betul-betul kita yakini Itulah akidat Ya Makanya kalau kita ditanya, apa itu akidah? Ya itulah, enam rukun Al-iman, harus sempurna Harus genap Kalau ada salah satu yang bengkok, yang menyimpang Na'udhubillah min dalik Bisa orang itu tidak sah keimanannya Tidak ada artinya amal perbuatannya Wama yakfur bil iman Fakat habitu amalu Wahua fil akhir imnal khasiri Barang siapa yang Mengkufuri keimanan Entah iman kepada Allah, kepada malaikat Kitab-kitab, rasul-rasul. Hari akhir atau iman kepada takdir. Kalau ada yang tidak diimani, maka Ujublimin dari Allah mengatakan, fakot habit amaloh maka gugur amal ibadahnya. Makanya para ulama bahkan para ambiyah mereka terlalu memotivasi umat untuk mendahulukan, memprioritaskan, mengedepankan masalah hal iman. Makanya sebutnya ciri khas dakwah salafiyah Betul-betul mengedepankan masalah dakwah kepada akidah Karena apalah artinya rumah tangga yang sakinah tanpa akidah Apa artinya kita mengajari umat sholat Sedangkan akidah mereka masih masih rusak Apalah artinya kita mengajari mereka akhlak Namun akidah mereka masih rusak Tidak ada artinya akhlak ibadah tanpa al-akidah Wa mayakfur bil iman faqal habita 'amalu wa fil akhirati minal khasirin maka sudah sering saya sampaikan maka semua salah kalau ada dai al-ustad al yang lebih memprioritaskan dakwah kepada tadi rumah tangga masalah tazkiyatun nufus masalah al akhlak masalah ibadah masalah hukum-hukum syariat namun tidak menjelaskan kepada umat bahkan naudzubillah min darik ada yang alergi ada yang fobi terhadap dakwah kepada al aqidah dengan alasan ini akan memecah belah umat in tidak akan menarik ya eh, umma da'u atau manusia. Manusia enggak tertarik dengan dakwah kepada tauhid ayo eh, naudzubillah min dalik naudzubillah karena ini adalah sekali lagi intisari dakwah para nabi dan para rasul dan ini merupakan ciri khas dakwah as-salafiyah meskipun sekali lagi bukan berarti kita mengesampingkan masalah masalah tadi Namun dalam Islam, dalam ja'wah al-sunnah, ada sekala prioritas. Yaitu, ja'wah ilah al-akidah as-sahiyah. Kan memang pentingnya, akidah as -waya. seperti bangunan rumah. Apalah artinya tiang yang kuat. Kalau pondasinya rapuh. Apalah artinya atap yang kokoh. Namun pondasinya lemah. Akan hancur rumah tersebut. Demikian pula keadaan seorang Muslim atau bahkan umat Islam. Apalah artinya? Akhlak mereka yang baik Kalau akidahnya keropos Akan hancur umat Umat Islam Dan inilah kehancuran umat Dikarenakan akidah mereka rusak Akidah mereka keropos Akidah mereka penuh dengan ya, Borok ataupun penyakit Penuh dengan virus Makanya wajib bagi kita semuanya Untuk memandasi umat kepada Atau memandasi umat dengan Al-akidah as-saheha Di antaranya al-iman bil Bilqadai walqadar Iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang Kata Abul Abbas tadi Yang mentauhidkan Allah Namun tidak Mengimani takdir Maka batal tauhidnya Hal ini pula yang juga Pernah disampaikan oleh Seorang sahabat Rasulullah s.a.w Yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu R.A Ini bisa dilihat dalam Awal sahih muslim Yaitu sebelum Hadis Jibril Atau sebelum disebutkan Hadis Jibril Disebutkan pula Kisah antara dua orang Tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar ya dan Humed bin Abdul Rahman Al-Himyari Dua orang tabi'in ini datang Dari negeri Basrah Ke kota Mekah untuk haji Atau umrah dan mereka Sudah punya keinginan di samping untuk Haji dan Umrah. Atau Umrah. Mereka ingin berjumpa dengan para sahabat Rasulullah SAW. Untuk menimba ilmu dari mereka. Untuk bertanya. Tentang kejadian. Kelompok yang muncul di tengah-tengah mereka. Yang dikenal dengan kelompok Al-Qadariya. Yaitu kelompok yang tersesat. Dalam masa takdir. Kemudian. Mereka bertemu dengan. Abdullah bin Umar Radul Anhumar. Mereka pun bercerita kepada Abdullah bin Umar. Tentang. Kelompok tadi yang bernama Al-Qadariyah yang memiliki keyakinan annal amru unfun wa ala qadar bahwasanya Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu tersebut dan mereka pun mengingkari takdir Allah. Allah tidak mentakdirkan perbuatan hamba-hambanya. Maka apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Beliau mengatakan idza laqitum haula fa'akhbiru bi anni bari'un minhum wa hum bura'un kalau kalian bertemu lagi dengan mereka sampaikan bahwasanya aku Abdurab bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku Kemudian bilang mengatakan wala dinfsu ya eh, atau wala dinfsi biadi demi Allah yang jiwaku ada tangannya lau anna li ahadihim misahudin dahaban fa anfaqau fi fa anfaqahu maka billah hatta yu'mina bil Seandainya salah seorang di antara mereka memiliki satu gunung uhud emas Kemudian mereka infakkan di jalan Allah Tidak akan Allah terima infak mereka tersebut Sampai dia beriman kepada takdir Allah SWT ta Kata Imam Nawawi dalam syarahnya Ini adalah ucapan yang jelas dari Abdullah bin Umar Tentang pengkafiran kelompok Al-Qadariyah yang mereka Mengingkari takdir yang mereka Tidak mengimani ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Makanya sangat penting sekali Kita belajari iman Kepada takdir bagaimana Iman kepada takdir yang Sebenarnya dan juga Kata pak ulama banyak fawaid Manfaat-manfaat kalau kita belajar Iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala Ini akan kita sampaikan Kata pak ulama yang pertama Dalam mengimani takdir ini seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad S. S. Dalam beberapa kitab akidah beliau Ini merangkum dari ucapan-ucapan Ulama-ulama al-isna wal-jama'ah Bahwasanya iman kepada takdir Itu mencakup empat hal Yang pertama Meyakini tentang ilmunya Allah SWT ta Tadi sudah disampaikan bahwasanya kata Imam al-Bakar Ismaili Al-Hadith Al-Suna wal-jama'ah mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari ilmunya Allah سبحانه و تعالى. Yaitu kita meyakini Allah mengetahui segala galanya. Allah mengetahui Yaklam, makana, wamayakunu, wamasayakunu, wamalamyakun, laukana, keifayakun. Kadang para ulama Allah سبحانه و تعالى ilmunya itu meliputi apa yang telah berlalu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Apa yang sedang terjadi. Apa yang akan terjadi. Dan apa yang tidak terjadi atau belum terjadi. Seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Allah dikulis syain alim. Allah mengetahui segala-galanya. Ini adalah keyakinan. Ahlus wal jamaah. Dalilnya sangat amat banyak sekali. Eh, Di antaranya Allah mengatakan. Wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa wa ma tasbutu mewraqatin illa ya'lamuha wa habbatin fi dhulumatil adhi wa la radbin wa illa fi kitabim mubin Di sisi Allah lah perbendaharaan ilmu ghaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala ini akidahnya orang mukmin tidak ada yang tahu yang gaib. kecuali Allah Subhanahu wa taala maka dusta paranormal dukun Ya, dan orang-orang yang Meyakini dirinya tahu yang gaib Atau meyakini orang lain tahu yang gaib Ini adalah kedustaan yang nyata Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah SWT Kalau ada orang mengaku-ngaku Meramal-ramal hal yang akan datang ya, Maka wajib untuk kita Mendusakannya Kul layak lauman fisa mawati wa adil ghaibah ilallah Katakanlah Tidak ada yang tahu yang gaib Di langit atau di bumi Kecuali Allah SWT wa ta'ala makanya rasul mengatakan man atakaahin an aw arrafan fa saddaqo bima yaqul muhammad barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal dan dia membenarkan ucapannya ramalannya maka dia kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang tahu yang gaib hanyalah allah kalau ada yang mengaku aku tahu yang gaib maka seolah-olah dia apa ia ya, mendudukkan sejajar dunia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh ulama juga dengan istilah syirkun fi asma wa sifat. Syirik dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid ada tiga rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Demikian pula syirik ada tiga syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah dan syirik dalam ya asma wa sifat. Di antara bentuk syirik dalam asma sifat, kalau orang itu meyakini tahu yang gaib atau orang lain tahu yang gaib, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah, yaitu menyamakan orang itu dengan Allah dalam hal pengetahuan tentang hal yang yang gaib. Ini sekali lagi wajib kita yakini Allah yang tahu yang gaib. Adapun Nabi Muhammad SAW atau para nabi, ketika mereka menceritakan hal-hal yang telah berlalu atau yang akan datang, bukan mereka tahu yang gaib. Namun mereka diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man min rasul. Dialah Allah yang tahu yang gaib, dia tidak menampakkan yang gaib tersebut kecuali kepada rasul yang dia ridai. Ini adalah sekali lagi ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada yang lepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala la taqfa alaihi tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun namun orang-orang Syiah Rafida qatalahum Allah satu yang dulu kita sampaikan di sini dari kita mereka usul kafir ilmu seperti ini mereka juga sematkan mereka juga berikan mereka juga yakini terhadap imam-imam mereka sudah kita pernah sampaikan dan buktinya juga bukunya sekaligus di sini Eh, dalam buku Usul Kaf jilid yang pertama oleh Al-Kulaini dia mengatakan dalam babnya bahwasanya imam mereka la taqfa alim khafiyah imam mereka itu mengetahui segala-galanya tidak ada yang tersembunyi bagi mereka sedikit sedikit pun ini akidah Syi'ah Rafida atau salah satu di antara eh, dikatakan puluhan bahkan ratusan mungkin ribuan dari kekufuran Syi'ah Rafida qatalahumullah Ilmunya Allah sekali lagi meliputi segala-galanya. Tadi Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, wa in daumah ghaib layaklah mu ilahwa di sisi Allah lah perbendaraan ilmu ghaib. Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah swt. Di dalam hadis Rasul menjelaskan mentafsirkan ayat ini. Apa yang dimaksud dengan ma'fatil ghaib perbendaraan ilmu ghaib? Rasul mengatakan. Para ilmu gaib yang ada pada diri Allah, di sisi Allah ada lima yaitu yang Allah sebutkan dalam akhir surat Luqman. Allah mengatakan innallahi indau ilmu asaa, wa inazil ghaisa, wa yauma fil arham, wa mata dinasumma da taksibu wa mata dinasum bi ayatin tamut. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang kapan datangnya hari hari kiamat. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, yas aluna ka anisa kullil <coughs> muhaenda robi. Mereka bertanya kepada Mp. Nabi Muhammad tentang kapan terjadi hari kiamat. Maka Allah mengatakan, katakanlah ilmunya hanya di sisi Allah layu jali haliwatiha ilahwa dan tidak akan Allah tampakkan kecuali kepada dirinya saja tentang kapan datangnya hari kiamat tersebut. Ini yang pertama dalam akhir surat Luqman perbelal ghaib yang hanya khusus milik Allah taala yaitu tentang kapan datang hari kiamat. Maka dusta dan sudah berlalu. Dulu diramalkan tahun berapa? 2012 hari kiamat. Nauzubillah min dalik ya, ini adalah dusta dan harus didustakan. Ya, kalau ada orang meramal tahun ini akan jadi kiamat dan sebagainya, meskipun datangkan dakwa teori-teori yang sangat ilmiah ini dusta ya, adalah pendusta orang tersebut. Kemudian yang kedua, Allah mengetahui perincian apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Ya. Mungkin dokter hanya tahu lewat USG, mungkin sekarang sudah itu muka 4 dimensi, itu hanya sekelintir saja daripada ilmu yang mereka ketahui. Laki perempuan mungkin ada sedikit cacat atau penyakit. Ya. Namun secara perinciannya, ya, itu pun terkadang apa salah. Ya, Ketika diperiksa Di USG kelihatan Perempuan namun yang lahir apa? Laki, dilihat sehat Namun keluarnya sakit Namun Allah SWT Mengetahui secara terperinci Bagaimana nanti dia keluar Apakah dia masih bisa hidup Eh dokter gak tahu Ya, Nanti berapa ketika di USG Misalnya sudah umur 7 bulan 6 bulan misalnya Mungkin pada waktu lahir mati Dokter gak tahu Allah maha mengetahui segala-galanya Ini sekali lagi Keyakinan seorang muslim Bahawasannya hanya Allah yang tahu perincian Tentang apa yang dalam rahim Seorang ibu eh, Makanya Paul Allah mengatakan Tidak ada pertentangan antara ayat ini Dengan ditemukannya alat-alat USG Alat USG hanya Istikis saja pengetahuan Yang mereka ketahui tentang masalah Janin dalam rahim seorang wanita tersebut Yang ketiga kata Allah Wa yunazil gaisa di antara hal ghaib. Yaitu tentang masalah turunnya apa? Turunnya hujan. Terkadang mendung, gelap. Juga diperkirakan. ya Akan turun hujan. Namun kadang juga tidak turun hujan. Tidak ada yang bisa memastikan. Karena hanya Allah yang tahu apa? Ilmu ghaib tersebut. Kemudian yang keempat. Wa nafsun biayat. Wa matai nafsun. Wa matai nafsun. Mada taksi buhoda. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang bisa dia perbuat esok-esok hari. Kita bisa merencanakan, besok mau pergi ke sini, besok bisa ke sana. Namun kajar Allah, kita ditimpa musibah, sakit atau yang lainnya tidak jadi. Itulah manusia, hanya bisa berencana Allah yang menentukan. Ya, makanya kita katakan tadi, di antara faedah, iman kepada takdir, orang yang paling tenang hatinya, adalah orang yang beriman kepada takdir. Yang betul-betul kokoh imannya kepada takdir Allah Subhanahu SWT. Kenapa? Dia meyakini. Dia hanya bisa berencana. Besok bisa atau tidak. Allahuaklam. Kalaupun dia ditimpa musibah. Dia pun meyakini. Ini sudah ditakdirkan. Tidak akan mungkin dia bisa apa. Lari dari takdir Allah Subhanahu SWT. Tersebut. Tenang hatinya. Tidak stres. Tidak frustasi. Ya. Ini adalah pengatauannya tentang ilmu Allah Subhanahu SWT. Kemudian yang terakhir wa mata dainafsun bi ayati adem tamut tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan akan mati intinya seorang muslim juga ketika mengimani seperti ini dia siap dengan kematian kapan dan di mana kematian itu berada yang penting dia sudah berbuat yang baik dia sudah punya ikhtiar Kemudian dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wataala. Terjadilah apa yang terjadi? Mau mati di Surabaya, di Jakarta, terusnya dia sudah siap. Dia banyak etawakal kepada Allah Subhanahu Wataala. Dia tidak tahu di bumi mana dia akan akan mati. Ini faedah atau samarat di antara dua iman kepada takdir Allah Subhanahu Wataala. Hatnya tenang. Dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan inilah yang kita maksud tadi. Ada hubungan yang erat antara iman kepada takdir dengan iman kepada apa? Iman kepada Allah. Masalah tawakal. Kalau orang itu tahu tentang takdir Allah, dia tawakal kepada Allah. Tawakal ibadah. Ini termasuk tawhid apa? Tawhid apa? Hal ulul ilah. Dia meyakini tentang ilmunya Allah. Ini masalah tawhid apa? Ha? Asma wa sifat. Nanti akan disampaikan bahwasanya Allah Khalikul Shaykh. Di antara iman kepada takdir. Mengimani Allah pencipta segala sesuatu. Ini takdir apa? Ini tauhid apa? Al-arubiyah. Makanya iman kepada takdir. Ini punya ekel terkaitan yang sangat erat. Dengan iman kepada Allah SWT. Apalagi kalau antum ingat. Hadis Abdul bin Abbas. Ya. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan. Ya hulam innu 'alimuka kalimat wahai anak kecil aku akan mengajarimu beberapa Beberapa hal yang pertama ihfadil la yahfadka ihfadil atajidu tujahag jagalah allah allah akan menjagamu allah sekarang pada penjagaan kita cuma ini masuk di sini para ulama jagalah syariat allah dengan engkau laksanakan perintahnya meninggalkan larangannya engkau mentauhidkan allah subhanahu wa taala kalau engkau menjaga syariat allah allah akan menjagamu Eh fadillah tajidutu jahat. Apabila engkau menjaga Allah. Menjaga syahat Allah. Maka Allah sallallahu akan ada di hadapanmu. Akan selalu menolongmu. Jika lah marabaya. Jika lah duka. Jika lah musibah. Allah pasti akan menolongmu. Intan yang yansurkum. Kemudian kata Rasul. Ida sa'ata fas'alillah. Jika engkau minta. Mintalah kepada Allah. Wa ida sa'ata fas'ain billah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini tau apa? Tau apa? Al-Uluhiyah. Kemudian kata Rasulullah SAW, kenapa kita harus minta? Tak hanya kepada Allah. Tidak minta kepada malaikat. Tidak minta kepada para nabi. Tidak minta kepada para wali. Namun kita minta hanya kepada Allah SWT. Kenapa? Kata Rasulullah SAW. Ingat ini keterkaitan alat antara Tauhid, Uluhiyah dengan Tauhid. Al eh, dengan alqodah al, dengan iman kepada takdir. Rasul mengatakan wa lam al la ala an al ummat ala anyan fauqa bilshain lam yanfauqa ilah bilshain. Kau kata Allahulaka. Katahulah. Seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Makanya hati orang mukmin. Selalu meminta kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak banyak berharap kepada kepada manusia. Sebagaimana pesan Rasul S.A.W. kepada salah seorang sahabat beliau ketika minta, wah oh, jangan kata beliau, wah ajim iliyah samimafidinas. Jangan banyak berharap kepada kepada manusia. Eh manusia bisa mati, manusia bisa, eh berubah dulu teman sekarang menjadi musuh, dulu kawan sekarang lawan, dulu dia berbuat baik Namun sekarang berbuat jahat buat apa kita banyak berbuat berbaik eh, apa, apa bertawakal kepada atau bersandar kepada manusia sedangkan ya tadi manusia bisa berubah berubah seperti tadi makanya Allah Swt wa mengatakan watwakal al-hayyil alayyimut bertawakal kepada Allah yang maha hidup yang tidak akan pernah tidak akan pernah mati intinya sekali lagi ini keterkaitan antara taahir uluhiyah dengan iman kepada kita hanya minta kepada Allah karena semuanya di tangan Allah SWT. wa taala. <kulillahumma> mulki, tu'til mulka man tashā', wa tanzi'ul mulka mimman tashā', wa tu'izu man tashā', wa tudhillu man Katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Allahumma mālikal mulki, ya Allah, engkau rajanya diraja. raja. Tu'til mulka mantasha, hanya engkau yang bisa memberikan kekuasaan." kepemimpinan kepada orang yang kau kehendaki dan engkau lah yang bisa mencabut kepemimpinan dari orang yang kau kehendaki. Wa tu izu mantasha. engkau yang memuliakan orang yang kau kehendaki dan engkau lah yang menghinakan orang yang kau apa? kehendaki. Hanya Allah yang bisa apa? memberikan itu semuanya kepada kepada manusia. Makanya mengapa kita banyak berharap kepada manusia untuk kita dianggap menjadi orang yang mulia, kita diajak sebagai pemimpin sampai tangan Allah Subhanahu wa Khair. Kemudian kata Allah Di tangan engkau lah ya Allah Segala bentuk kebaikan Makanya nah, Rasul mengatakan seandainya seluruh umat manusia berkumpul Memberikan kemanfaat kepadamu Tidak akan mungkin mereka bisa Memberikan manfaat kepadamu Kecuali apa yang Allah takdirkan untuk Demikian pula sebaliknya Wa inishtamau Ala an yadurruka bisain Lam yadurruka ila bisain Kata Wallahu Alaihi seandainya umat manusia berkumpul untuk mencelakakan dirimu eh mereka membuat makar, rencana jahat untuk mencelakai dirimu tidak akan mungkin mereka sanggup mencelakai dirimu kecuali apa yang Allah takdirkan atasmu makanya orang mu'min tenang sudah tawakal -tawa kepada Allah pasrah nah, kenapa kita tahu kepada manusia sedangkan semua hitangan Allah subhanahu wa ta'ala kalau memang Allah takdirkan kita eh terkena, eh rencana jahat mereka ia eh, akan mungkin bisa Eh ya, mereka memadarkan kita. Kalaupun kita terkena itu sama dengan takdir Allah. Kenapa kok kita apa? Eh ya, terlalu bersedia hati kita pasrah kepada Allah Subhanahu Wataala. Makanya orang mukmin sekali lagi ketika dia berimam kepada takdir hatinya tenang dia pasrah kepada Allah. Meskipun bukan berarti nanti akan disampaikan bukan berarti pasrah kita tidak berbuat apa-apa. Tentunya kita telah berusaha sebaik mungkin. Untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat Selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu SWT Kita tidak stres kalau kita apa tidak berhasil Mendapatkan apa yang kita inginkan Atau kita mendapatkan musibah Kita tidak stres Karena kita yakin semua yang sudah Allah takdirkan Kita hanya sekedar apa? Berusaha, beramal, meminta pertolongan kepada Allah Selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu SWT Kemudian <tuh> Kepada ayat tadi tentang ilmu Allah masian Rasulullah mengatakan wa indahu ma ya di sisi Allah lah perbendaraan ilmu gaib tidak yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa taala wa ya ma atas kutum min waraqatin ya tidaklah terjauhan itu jatuh rontok dari pohonnya kecuali hanya Allah yang mengetahuinya wa ya Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan secara apa? terperinci. Tidak ada yang terlepas daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berapa makhluk ya, di daratan. berapa makhluk di lautan. Ya, semuanya Allah mengetahui secara terperinci. Kemudian Allah mengatakan ya'lamu fil bari wal bahri wa ma wa inda mafatil ghaibi la ya'lamuha wa ma illa ya'lamuha wala fi dhulumatil ardi wala radbin illa fi kitabim mubin demikian pula tidak yang kering tidak yang basah ya kecuali semuanya telah tercuci dalam lahul mahfudz kemudian ikhwan fillah rahmani wa rahimakumullah Ilmunya Allah sudah kita sampaikan tadi. Allah ilmunya meliputi segala-galanya. Tidak ada yang terlepas dari ilmunya Allah. Makanya dulu ada pesan dari seorang ulama as-salaf. Silahkan anda berbuat maksiat. Namun di tempat yang tidak terlihat oleh Allah SWT. Di mana itu? Tidak ada. Nah, ini adalah apa? Salah satu yang wajib jakin seorang muslim. Makanya orang yang beriman kepada sifat Allah. Tentang ilmunya Allah. Dan tak takdir Allah seperti ini, InsyaAllah dia akan selalu merasa dia awasi oleh Allah سبحانه و تعالى dan dia akan sampai ke derajat al-ehsan antakbudulah kaanagatarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah olah Engkau melihat Allah fa'ilam takuntarah fa'inna huwiyarak. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinilah Allah melihatmu. Inilah namanya murakabat Allah. Eh, selalu merasa diawasi oleh Allah سبحانه و تعالى. Hal ini. Berlainan dengan keyakinan tadi kelompok syi'ar al Atau kelompok al-qadariyah. Yang mereka mengatakan. Allah tidak mengetahui. Sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu tersebut. Alias mereka mengatakan juru Allah jahil. Kemudian Allah mengetahui setelah terjadi. Ini adalah sekali lagi bentuk pelesihan mereka terhadap Allah SWT. Makanya mereka dikafirkan oleh. Abdullah bin Umar radlallahu anhu karena mereka mengingkari ilmunya Allah سبحانه و تعالى dan Allah sendiri telah mensifati tentang ilmunya layadilurabi wa layansa rabko layadil tidak pernah tidak tahu selalu ilmunya allah itu apa ada makanya ulama mengatakan ilmunya allah itu azalion wa abadiun ilmunya allah itu azali ya. tidak ada batas waktu sebelumnya dan juga kekal abadi Makanya Allah mengatakan layadilurabi walayansa. Rabko, ia tidak pernah jahil dan tidak akan pernah lupa. Ini seperti yang diungkapkan oleh alimah Abu Kasmaily tadi, bahasanya ilmunya Allah Allah layat jahal, tidak pernah jahil walayasu dan tidak pernah lupa ataupun lale ilmunya Allah azalion wa abadiun. Kemudian Poin yang kedua Dari kandungan iman kepada takdir Al-iman bil kitabah ya, Al-iman bil kitabah Iman terhadap Catatan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu kita meyakini Semua yang terjadi Itu telah Ditulis Di dalam lauhul mahfud Kita Duduk di sini. Ini sudah Allah ketahui. Sebelum kita duduk di sini. Dan Allah telah mencatatnya di dalam Lahul Mahfud. Jadi tidak akan mungkin ada perubahan. Apa yang telah terjadi, apa yang terjadi dengan apa yang telah tertulis di dalam Lahul Mahfud. Allah mengatakan. Ma'asaba min musibatin fil ardi. Wala fi anfusikum illa fi kitabin. Min qobli anna beru'ahah. Inna zalika yasir. Di dalam musibah itu menimpa diri kalian atau menimpa di atas muka bumi melainkan ya Allah telah mencatatnya sebelum Allah menimpakannya di atas muka bumi ini. Masaba ya, min musibatin fil 'adi wal afian fusiqo illa fi kitab. Eh katuhai sudah Allah catat di dalam lahul mahfud. sebelum Allah Menimpakan, menciptakan takdirnya tersebut. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan, Inna Lillah Kadar atau Inna Lillah Kataba Maqdir Al Khalaik Qabraniyah Luka Samawati Wal Ardah Bihamsina Alfasana. Sesungguhnya Allah telah mencatat semua takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit. Dan bumi, makanya dikatakan eh bahwasanya <tuh> apa yang Allah telah catat tidak akan mungkin bisa apa dilewati, artinya tidak akan mungkin orang itu bisa selamat ya atau lepas daripada ilmunya Allah lepas daripada catatan takdir Allah Subhanahu Wataala. Seperti yang eh kita sampaikan aja bahwasanya manusia. Ketika mereka berkumpul. Memberikan manfaat. Tidak akan mungkin mereka bisa memberikan manfaat. Kecuali yang telah Allah catat bagi baginya. Makanya dalam akhir. Ya hadis tersebut. Rasul mengatakan. Rufiatil aklam. Wajab fatih suhuf. Telah diangkat pena takdir. Dan telah kering. Lembaran-lembaran takdir. Sudah patent. Tidak akan mungkin bisa. Bisa berubah. Kita. Ya makanya tidak benar. Kalau ada orang mengatakan. Orang itu ketika bunuh diri matinya mendahului takdir Allah subhanahu wa ta'ala Ini ucapan yang yang salah Karena apa? Orang itu mati ya Meskipun dengan bunuh diri itu sudah Allah catat di dalam lahul mahfud ya, Kematian sudah Allah catat Meskipun sebabnya kematian tersebut macam-macam ada yang mati bunuh diri, ada yang mati karena sakit, ada karena kecelakaan. Semuanya sudah Allah eh, takdirkan. semua sudah Allah catat di dalam lakhon mahfud. Tidak akan mungkin bisa, bisa berubah. Eh, Maknanya kita sampaikan, sudahlah kita ini yang penting eh, malu berusaha kata Rasulullah. Eh, yang yang sebaik-baiknya meraih yang bermanfaat di dunia maupun akhirat. Setelah itu ya serahkan semuanya kepada kepada Allah. Kita mati di jalan, kita mati di masjid dan seterusnya apa dia dan dakwah dan Allah SWT wa taala. Eh sudah pasrahkan kepada Allah SWT Banyak musuh, banyak yang hasad, yang dengki, serahkan semuanya kepada Allah SWT wa taala. Ta takhafuhum. Jangan takut kepada mereka. Wa khaufu in takutlah kepada Allah semata in kuntum mu'minin kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan juga iman kepada takdir Allah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka orang yang betul-betul beriman kepada takdir dia tidak menjadi pengecut dan dia tidak menjadi orang-orang yang eh ya, takut eh ya, betul-betul dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberani menjadi orang yang sekali lagi tidak takut jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala <tuh> Kemudian para ulama mengatakan catalan takdir itu ada beberapa macam. Ya. Takdir secara eh, keseluruhan yaitu takdir di dalam lahul mahfud. Takdir dalam lahul mahfud. Mencakup semua makhluk-makhluknya. Sebagaimana kata Rasul tadi. Inna allaha kataba maqadirul khalaik. Sesungguhnya Allah telah mencatat semua takdir makhluk-makhluknya. Baik jinnya, manusianya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya dan sebagainya. Ada pula takdir, catatan takdir ketika seorang itu dalam rahim seorang, seorang ibu. <tuh> Kita ingat sabda Rasul yang juga dicantumkan dalam Ar-Raheinawiyah Rasul atau Abdurrahman As-Sudhri mengatakan Hadzana Rasulullah S.W.T. wahwasal jikul masdug. Rasul S.A.W telah menjelaskan kepada kita dan beliau adalah asadequl as masjuk yang jujur, yang benar ucapannya dan wajib untuk apa dibenarkan. Di sini kata para ulama, kenapa beliau mengatakan seperti ini sebelum menceritakan hadisnya Rasul? Karena memang hadis ini terkadang ya, banyak orang yang mengingkari dengan akalnya, tak masuk akal. Ya, namun yakinilah. Ini ucapan yang hak, karena Rasul tidak berkata kecuali dari wahyu Allah سبحانه وتعالى. Rasul mengatakan, Inna ahdakum yu jumal kufi bani ummihi arba'ina yau manut fatan summa yakunudali kamudukatan misal dali summa yakunud alaqtan misal dali. Sesungguhnya penciptaan kalian, ya, itu dimulai dari apa? Ya, sperma dalam waktu 40 hari. Kemudian setelah itu menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu yang sama. Suma ya. yursal ilaihi malak. Setelah usia 120 hari. Ini sudah Rasul saya sampaikan meskipun dulu belum terkenal ilmu kedokteran. Karena ini wahyu Allah. Allah maha tahu tentang ciptaannya. Eh, sebelum ada alat USG dan sebagainya, Rasul telah menjelaskan bagaimana ya, eh, janin dalam rahim seorang wanita dalam usia 40 hari masih bentuknya sperma. 40 hari berikutnya sudah ber, eh, berupa eh segumpal darah. 40 hari berikutnya segumpal daging. Kemudian pada waktu itulah ya eh, Allah mengutus malaikat. Suma yumar bi arba'a kali, summa yumar bi, bi nafkhir ruh. Kemudian mereka diperintahkan untuk meniupkan roh. Makanya ketika janin sudah berusia 120 hari, maka itulah janin sudah menjadi seorang manusia. Ketika misalnya naudia mendarek keguguran, maka dia di, ya, di apa namanya? dimuamalahi sebagaimana manusia yang seutuhnya ketika meninggal dunia. Eh ya, disalati, dikafani, dikuburkan. Ya, Adapun sebelum usia 120 hari, kalau keguguran kata para ulama, maka tidak perlu diperlakukan sebagaimana jenazah manusia yang seutuhnya. Cuma ya jangan dibuang sembarangan, dibuang ya tempat yang tidak apa mengganggu orang lain. Ya, kamu tidak ada ritual seperti tadi ya disolati dimakamkan. Ya tidak ada sebagaimana ketika sudah berusia 120 hari yang pada waktu itulah telah ditubkan. Eh, roh kepada janin tersebut. Ya, ini yang mungkin bila kita sampaikan. Kita akan lanjutkan pada petang-petang yang datang. Aku lukulihada wa aku da'wana. alamin. hamdilalabdilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dukung Ufit TV. Dengan belanja di Ufit Store www.uvistar.com